Та умов її надання. Друге. Ефективно використовувати землю відповідно до проекту внутрі господарського землеустрою, підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї господарської діяльності. 3. Здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель. Четверте. Своєчасно вносити земельний податок або орендну платню за землю і інші. Права власників земельних ділянок і землекористувачів охороняються законом. Всі їхні порушені права підлягають поновленню – а спричинена шкода відшкодовується у повному обсязі збитків. Охорона земель включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання, запобігання, немґрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обороту. Відтворення і підвищення радючості ґрунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення режиму земель природоохоронного, оздоровчого, реакреаційного та історико-культурного призначення. Державний контроль за використанням і охоронною земель здійснюється Радами народних депутатів, а також Державним комітетом України по земельних ресурсах. З метою Організації охорони земель функціонує моніторинг земель, який являє собою спостереження за станом земельного фонду, в тому числі земель, розташованих у зонах радіоактивного забруднення з метою своєчасного виявлення змін та оцінки відвернення і ліквідації наслідків негативних процесів. Окрім цього, ведеться Державний земельний кадастр, що містить систему необхідних відомостей і документів про правовий режим земель, їх розподіл серед власників землі і землекористувачів про якісну характеристику, природогосподарську цінність земель. Земельні спори розглядаються місцевими радами народних депутатів, судом, арбітражним судом або третейським судом, у порядку, встановленому земельним кодексом та іншими нормативними актами. У тимчасове користування на умовах оренди земля надається громадянам України, підприємствам, установам і організаціям, громадським об'єднанням і релігійним організаціям, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям за участю українських і іноземних юридичних осіб і громадян, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам, іноземним державам, міжнародним організаціям, Іноземним юридичним особам та особам без громадянства. Орендодавцями землі є сільські, селищні, міські, районні ради народних депутатів і власники землі. Земля може надаватися в оренду на короткострокове користування до трьох років для випасання худоби, сінокосіння. Городництва, державних та громадських потреб І довгострокове – до 50 років Умови використання землі, строки використання, платня за оренду землі Визначаються за угодою сторонами та обумовлюються в договорі Після закінчення строку оренди, орендатор має переважне право на відновлення договору. Крім того, орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають переважне право на одержання орендованих земельних ділянок у приватну власність.